Det har ju blivit något av en tradition i samband med olympiska invigningar att det händer saker och ting utanför det officiella programmet. När prinsessan Ragnhild i februari på bislet i Oslo inviger vinter -OS råkar hon glömma två små viktiga ord. Jag är klar i de sjätte olympiska vinterlekenen 1952 i Oslo till fejring av den femte olympiaden i modern tid. Prinsessan glömmer alltså att förklara att spelen för åpnet. Så de sjätte olympiska vinterlekenen i Oslo blir noga räknat aldrig riktigt invigda. Och under invigningen av sommar-OS i Helsingfors Olympiastadion dyker det på ena löparbanan plötsligt upp en vitklädd dam Ja nu är det en vitklädd flicka som springer på innerbanan, jag vet inte riktigt det står inte om i programmet Och nu ser det mycket lustigt ut för att i den stora skalan av idrottsmän och idrottspliktor grävar vi se och många hoppar upp och hoppar upp och ner på en vint av Är Det den flicka som springer på löparbanan vi... i vit, Grekisk bräkt Gammal grekisk bräkt Blond flicka Den kan det vara, jag vet inte Och hon ska med vid delsavläggelsen Hon har gått upp i talarstolen nu Där står hon, den blånda flickan är det där utanför programmet på något sätt hon har inte där att göra tydligen och nu måste hon gå bort från talarstolen och Stastik då pränker vi själv leder henne ifrån planen och över banan och ut Där det var en parentes men det var inte in på fördär tydligen jag tror att som stiger nära läktarna på minnetan. Damen som förvirrar Sven Gäring försöker tydligen framföra ett fredsbudskap. Hon döps av massmedierna till fredsängeln och bilderna på henne skickas ut över hela världen. Vinterspelen i Oslo blir, trots prinsessan Ragnhilds glömska, en stor norsk triumf. Skridskokungen Hjalmar Jalis Andersen, också kallad kung Glad, vinner både 1500, 5000 och 10 000 meter. Norge tar också bland annat både guld och silver i backhoppningen. Sverige som blev bästa nation i Sankt Moritz 1948 får nu nöja sig med fyra bronsmedaljer och sjätte platsen i nationstävlingen. Den svaga svenska insatsen utlöser en häftig pressdiskussion om bland annat bortskämda idrottsmän, den höga svenska levnadsstandarden och understödtagarandan i folkhemmet Sverige. Överlägset bästa nation blir alltså Norge.